ZUMALAKARREGI MUSEOA IRRATIA RADIO MUSEO ZUMALAKARREGI ZUMALAKARREGI Museoa badakizue eta hostilalero gure gana etortzen dela. Javier kereketak ekartzen du bereitzetan. Arratzaldi hon Javier? Arratzaldi hona. Bueno eta gaurko gure e, pertsonaia aurkeztu aurretik e, kontaidazun. Nola joan dira zure ikerketak eta lardizabal e, gizon e, horren inguruan entzule batek galdetzen zigun aurreko astean. Ia eta hori otezen ez eh, dakit zein landare Lardizabalazea. edo la resabalase, ahí se landare bati izena eman otezioana? Mm, bai. Eta? Ba, ez ezuela ez. ERKikosta ta ikusi dugu, bueno, justo garaionetako beste, bueno, baskongada ni beste ilustratu baten aportazioa edo izan omen zen Miguel mm -hmm. Lardizabalena. Eta hortik hartu hemen da Lardizabalasearena. Aha. Eta ez gure... Bueno, gizon hau ere ibili zen, eh, esan genuen botanikan bai. egin zuen donostialdeko katalogo, landaren katalogo bat. Eta bergaran ere ibili zen, por zerto, dela baidele eta ezain beste izena edo ematea. E, intoxikazio batzu izan ziren bergaraldean, ba, landare bat hartuta, perrexilea zelakoan eta zikuta zen. Ah. Eta baten batean ah. ere egin zen. Eta egia esan... Ola, bueno, ordarazko liburu batzean, eta zikuta ber nola esaten zen euskaraz, eta begiratu genuen eta jartzen zuen, zikuta hasta perresila. Hasta bai, perresila. Claro orduan, baina hastea gauza, bai, irudiena, baina erreixagoa menna, orduan kontuz, eh, legatza eta jaterakoan, egertze <risa> jaten dugun, ze Socrates horrela <risa> ilzuten, bakizu, zikuta hasta, edan arazi. Hasta perresilaz. Hasta perresilaren. ere. Beira, orduan, beraz, eh, delako hasta perresila edo zikuta hori, eh, benetazko perresillaren antzekoa da. Bai, bai, alomen eta bueno gure Larri Zabal, gorea Vicente, bai, e, lenguegunan bueno, esagutu genuena. Oize, ba, horri ibili zen eta bueno, berak e, esan omen zuen, ba, hori ez kontu ez ba, hori ez intoksikazio hie korregatikan izan zirela, ba eta zikuta nastearekin. Ja, ja, ja. Beraz eta Larri Zabalasea, beste Larri Zabal mm -hmm. ba Ti, ezker ezaguna eza da, bai. da, eta izen horrekin gainera. Bai, baina eh? justo hau ere garaionetan. Gara baina beste asko izan dea. ziren, eh? ba, kongadari esker, eta bueno, horretaz apartere Euskaldunen artean, ba, izan ziren esko botanikaz, zibilizirenak, ba, klasifikazioak egiten, eta besterik gabe, bueno, esterik, ez da gutxi ba, bueno, botanika, landaren bideaz, eta, bueno, ba, probetxo obeto ateratzeko, ez, e, bai zere alei, bai basoi, e, bai katza egiteko, edo untziak eta egiteko piskat, bueno, ba, erreforma ekonomika Eta ekiteko, ez? Landaren bidez. <hum> <hum> Ederki, ba, e, oieke argitu eta gero, e, saigu zu, Xabier, e, zein dugu gaurko pertsonaia? Gaur paskual madoz. Azkual, Nafarra. Madoz, Nafarra. Bai, Iroinean jaioa, mila zortzerionta eta genoan italian hilzena, mila zortzerionta irurogeita marrean. Irurogeita bostu urterekin beraz. Mm -hmm. Mm -hmm. Bai, gaixo, katarro moduko zerbaitu darrapatu zuen ja bidaian, italiagarako bidaian, eta, bueno, gero azkenean, ja, o, boltan zi joala, ba, han portuan bertan hilzen. Bueno, Eko ziko eta... dugu zergatik joan zen italiara. Ederki, <laughs> e, ze gizon klase e, hau ze lan bidetakoa, edo zergatik e, dugu e, gaur hautatzen tatzen, ola pertsona jabe Ba, bueno, politiko liberal bat izan zen, oso uh -huh. politiko liberal importantean, ministro izan zena, liberaletan progresista, nola oitez eta gaitik edo. Eta bueno, hartaz hitz egitea politika zitezekin gabe ba kasik ezinezkoa da. Baina gure beste aportazio batera, bai bai, guretzat, bueno, guretzat. Horie ere importantea da eta aipatuko dugu, baina beste badago beste aportazio bat, bueno, oso polita iroitzen zaiguna eta gaur egun egia san Madoz bi gauzengatik esagutzen da bere bide politikoagatik, desamortizaziongatik batez ere eta gero, ba, berak egin zuen hiztegi baten gatik. Orduan, iruditze baldemasaizu, ezagutu dezagun e, pixka bat e, politiko bezala, zertan e, aritu zen edo zertan e, nabarmendu zen... E, e... Na bere egitekoa, ez da? Mm -hmm. Eta, gero, liburu horren aipamena egin godua, donai duzun bezala? Mm, bai, bai, kasik igual erxago. Egia zen politikoena piskat labur bildu daitekez horain arte ikusi ditugu politikoak eta politiko liberalak, eta piskat beste honetan beste gertatu zitzaiena gertatu zenez. Gazte-gazterikan zen politikan, liberaletan, hasiera e, ba, hasieratikan eta gazte-gaztetatikan horre menpe doibili zenez, gora bera hoietan asitzen politikoen, absolutisten kontra, gazterik ba, imez, ortsi durtekin edo exilio era joan beharri zan zuen, ormiseria gorrian, ibili zen Frantzialdean, aldean, azkenian ba, liberalak boterera etorri zirenen, Gerrakarlistan, ba, bera ere etorri zen, eta zizien, bueno, ba, nolabiteko kargoak eta eskuratzen, Barcelona aldean batez ere, ba, kargo importanteak eskuratzen, oso gizona bila omentzen, oso argila. Bai, baino, e gizon honek e etzitun agian asketa handiak egin zeren hain gazte, sartu baldemazen e, e, politikan eta... Abai, abokatutza lanak Aha. eta egintzen bueno, orduan hasi zen, ba, ikaslea hasela eta hasi zen, eta mm. etzuen bukatzerik izan, beste artean horregatik eta joan zen, mm -hmm. baina bueno, batez ere gero kasetagintzan ibili zen, e, kazetaria zen eta halako bueno, lanak egiten zituen orduan egia esan politika eta kasetagintza oso lotuta joaten ziren e, kasetagintza zen batez ere askotan ba, asmo politikoak eta bideratzeko, espresatzeko modu bat, ez? E, askotan, askatasuna ipatzen denea, adierazpen askatasuna garaionetan esaten da, imprenta askatasuna kasi gauza bera baitzen, ez? Mm -hmm. Gaur egun, inprenta oso importante da, baina, bueno, beste komunikabideak ementxe gera, ez? Eta hori garbi dago, baina garaionetan batez ere espresi mm -hmm. bide, espreseo bide erabiltzen da, eta hori oso importante ezen, eta hori, egin baina gaiago horretan egin bidezen. Ja, bueno, e, liberalak hogeita mar bat urtez edo arituzien, ez da? Hor, uh -huh. e, agintean ba, bi karlista da hoien artean. Bai, karlista da. E, eta hor, e, e, liberalen garaia izan zen horretan... E, madoz zertan ibili zen ba, izan zuen garrantzidik liberalen artean? Bai, garrantzia izan zuen oso ondia, bueno, ia karlista gaindituta, liberalak finkatuta daude. baina, claro li, liberalen artean ba, nola ez atiketak ere baziren, esan dugu progresisten aldean ibiliko da orduan, bueno, bi karlista den epeko geita marurtetan, bueno ba, askoz lasaiagoak izan ziren, aurreko geita urteak baina hori egila da gerra gutxiago izan zen, baina ez pentsa, besterik gabe gauzaia lasai ezan zen tira-bira asko izan ziren, liberalen artean, moderatuen eta progresisten artean, baina, bueno, ez bakarrik tira-bira elektoralak edo politikoak, batzutan armak hartzekotan ere ibili ziren hainbesterako, eh? baina bueno, azkenian, etzen gerrarik edo lertu, esaterako, eh, hau progresista izan zen, eta momentu batean, iaia deportatu zuten, amarrurtez, azkenian, bueno, Liberalek, zain. beraiek. Bai, bai baina moderatuek, ja, ja, ja, hau ja, ja. progresista zelako, ez, gero progresista batzutan ere hartzen dute boterea, Eta orduan aprobetsatzen dute ba, bueno, badoz ministro jartzeko. Eta orduan ministro eta eraite zeindar. Bai bai, eh bai. e, gainera Hacienda ministroa e, nola ez, importante, ¿no es? <laughs> es que en fin, dien tira betidan dan ikan importanteenak eta hortze eragin gerri hondi izan zen. hori izan zen ba 5618 bueno, eh epe horretan eta orduan egin ziren espainen bigezo oso importanteak, desamortizazioak eta e, trenbidearen ezarpena. Trena, orduan hasi zen, izan ziren lehenago batzuk, baina ja, bueno, e, Forro Carril del Norte esaten dena, Madrid, Irun, Parisekin lotzen den linea, orduan hasi zen. Madozen garaian. Madozen garaian hasi zen, ja, proiektua aurrera jartzen. Azkenean, bueno, sei urte beranduago edo, sei, sortzi urte, iruro gaita erabat bukatua zegoen, azken puzka izan zen justo ormaizteiko, ormaizteiko zubia eta, claro, alde, gipuzkoako puzka hori oso zaila baitzen, menditxo baita, baina Orduan hasitzen madozekin eta bueno progresistekin. Mm -hmm. Bueno, aipatu duzun eh e, bestea desamortizazioa, desamortizazioa izan da mm -hmm. eta bueno, hori nik e, barakite oso gauza garrantzitsua izan mm -hmm. zela. Bai, beti aipatzen dena. Ezago zu bat eta irutze balemazaizu eten aldia mm -hmm. egin ondoren e, e, aipatuko dugu merezi du eta bai, bai. pizka bat luzatzea honetan. Bai, merezi du bai. Arra txaldeko lehen tentazioa. Ahienez. Yeah. Nola jazten ziren gure hachonamonen hachonamonak.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 Euskadi irratia, haiene. Pascualde eh, Mado ezagutzen eh, ari gara gaurkoan Xaabi eh, eh, kerejetarekin esan diguzu Xavier eh, Maoz eh, liberala okay. eh, genuela liberalen artean eh, progresista eta mm, liberalen e, hogeita amarreko e, pe horretan e, ba, progresistek e, aurrera hartu zutenean, bera izan e, zela hazinda ministroa, mm -hmm. eta bere garaian, hain zuzen ere, e, trenaren e, bide hori bueno, e, azte dala, eta Desamortizazioa, desamortizazioa, jarri zuela martxan, bai. eta zer da desamortizazioa? Ba, desamortizazioa da, prozesu bat nahiko komplikatua eta hemen haberbi lerotan laburubiltzen dugun. E, azkenian da, ba, ordura arte ezin ziren lurrak, saldu e, e, ezin ziren lurrak salgai ba, xal, e, jartzea. E, Batez ere ziren... E, saldu ezin ziren lurrak salgai jartzea. Bai. Ze lur ezin ziren saldu? Horirak gaur egun, <laughs> ba, bueno, e, maten du, dena saldu daitekela eta, bai. ez? Bueno, ba, garaionetan, ez? Bueno, badira e, lur komunalak oa indikan. Bai, bai, dikan, baina honetan asko zere gehiago ziren. Udalburrak oso importanteak izaten ziren, ba, udal kontuak eta eramateko. Gero elizak lur asko zituen, klaro gaur egun estuena, hain zuzen desamortizatu egin zirela eta gero baziren maiorazkoenak. Maiorazkoa, bueno, badakigu ez, eredatu egiten duena ba, lur bat, baserri bat, dukado batez e, izan daitekez, edo konterri bat edo, baina lurroiek izin ziren saldu. E, pasatu egiten ziren, administratu nola baita esategatik, baina ezin ziren saldu. Ja. Horrek zere eragiten zuen, ba, oso lur gutxi zegoela salgai, oso garestizela eta esaterako e, nekazale reformarik edo izin zirela ere aurrera eraman. Orduan, zein da estatuak egiten duena, estatu liberalek egiten dute beti, e, Espainian madozek, aurretik izan zen beste zaiakera bat mendizabalarena, hori ere oso importantea, mm -hmm. e, egia zen bi alegin hauetan egiten da gehiena Espainaldean, jakina frantzian eta beste tokietan ere liberalak iristen direnean egiten dira. Et hori teoria teorian eta teoria honi egiten da ba lurrak eta hobeto banatzeko, ez? E, ba, gizarte aldatzen ari da eta horri egokitzeko. Baina praktikan ze gertatzen da estatu liberalak zorra hondiak izaten dituztela. Eta praktikan mais E, desamortizazioak egiten dira, ba, estatuari diru emateko. Ja. Orduan, benetako erreformarik edo ez da egiten. Nekazal e, erreformarik ez da egiten. Igual, eh? e, majorazgoari, elizari, edo municipio bat ilurrake eken tzen zaizkio, azkenean, mm -hmm. estatuaren eskutan e, geratzeko. geratzeko? Bai ez, bueno, estatuak ezza, privatizatu egiten ditu. Baina, claro, norkero esten ditu. Ba, Pobreenek edo, baserritarra, nola baiteko aukera dutenek eta ba, eskotan, e, ba, lotetxik eta egin beharrian, mundu guztiak nola baiteko aukera bateukitzeko, azkenean ba, bueno, oso azkar egiten da, eta lote hondiak saltzen dira, horretarako ja aurretik dirua behar da, eta orduan askotan aberatzenek eroesten dituzte lurrak. Ja. Eta orduan, ba, bueno, Espainioan egia esan e, er, nekazale reformarik ezta egin orain ere ez? Mm -hmm. Eta hori hortan ikusten da. E, Euskal Herrian eseterako e, lizak ez zuen einbestelurrik lurrik e, komunalaketa salduko dira. Baina Euskal Herrian jalenago hasiak ziren udal zorrak eta pagatzeko. Gerrek e, eragindako zorrak pagatzeko. Mm -hmm. Orduan hor gero irregulartasunak eta ikusiko dira. Hori Urrengo astea, no, ikusiko dugu. Baizan, arazo praktikoa. Horrek zikulako iztiloa sortuko zitu, no? Bai, bai, oso goza importantea da, baina gero praktikan, ba, mm -hmm, bai, iztiloa sortu ziren, baina arazo praktikoa kasik urrengo astea nikusiko ditugu. Hemen kontua da, bai, madozek zeren. eragin zuela. Ez aterago berak erosi zituen, huda e, bueno, lurde esan mertizatuak eta berastu egintzen. Egia da gero azkenean porrote egin zuela eta kasik miserian zegoela, bueno, miserian. Ja. Bai, bai, oso aberatxa zen eta erabaz horretan geratu zen hil zenean. Hil eh? bere alargunak eh, bueno, geratu zitzaizkion ba, onduan zituen altzariak, eta bizi zen etxe ere, etzen berea. Eta, bueno, geratu zitzaion pensio esterik etzuen. <hum> Baina lurra eskota erosiak zituen. No? Mugimendu ondia, esten da, eto horiek liberalek liberale erakartzen dute ez. <hum> <hum> Beraz, batetik aipatu dugun eh, amortizazio, o desamortizazio amortizazio. <laughs> horren eragietako bat dugu, baina esan duzu, mm -hmm. eta eh, politiko, eh, bueno, ba, esagun bat izatez aparte, E, guretzat eh, madoz kontuen hartzekoa dela idatzi zuen zerbait egatik. Bai, bai, e, eta guretzat oso goza interesgarria dena ez, e, eta hori sekontatu nahi genuen batez ere. E, berak zuen iztegi bat, bueno iztena jarrizion, aderondosango aldut, nah. Dikzionario geografico-historiko-estadistiko de España y sus posesiones de ultramar. Hori, liburu potolore, mate do leburu eh, bueno, izango dira, ezta? Bai, bai, bai, kantitatea eh, bueno, berak idatzi, oso gutxi idatzi. Zuen berak egia esan koordinatu egin zuen lana. Izan, parte. San edenbora ere behar da, ezu, horrela bat egiteko. Koordinatzeko ere etzen bat ere rrxa izan. Eh, aurreko saiakerak eh baziren, baina honek osoago bat egiten do. 1000 laguntzailea izan zituen, eh, hori. Bai, Pentsatu behar da, ba, posesiones de ultramar esaten denean, hori itzas, itzaso sare indik baziren oraindik Kuba ta Rico, Filipinak, Marianak, Fernando Pota, Nibon, eta, bueno, e, Indiak esaten zirenak, ba, bueno, e, ego amerikaiak, etzenlea espaiola. Baina, alere, ikara, lan ikaragarria ba, ikara gru... behar du izan zen, enpensa, zu garaiaetan ez telefon horik, e, e, e, garraio pasatzeko. bideak, enolakoak, e, ziren, zenba demora behartzen, bata amestari ekin komunikatzeko, eta bai, bai, bai. ala ere, lortzen du, mila lagun, Lanean jartzea horlako bai, proiektu batean. Bai, eta gainera lagun mota guztietakoa, klaro, hemen politikak ez du balio berak esaten du, ez? progresista bakoitzeko iruspala o moderatu bazituela, lan haue egiteko. Inkesta moduko bat, pasazien, ba, galdekari bat nola baiteko metodologia bat, eta denek gutxi gora bera, gauza bera erantzuteko, ez nola orden bat segitzeko. Eta orduan, ba, erantzuna jaso, patzuko bete ingoztetan, claro beste batzuko garrago, baina erantzuna oie jaso, eta liburuetan zertu alfabetikoki. E, baina, ezer sartzen dira, hola, e, herri zerri, ego, e, nola egiten Bai, bai, bai egiten herria, kauzoak, provinziak, lurraldeak, mendiak, ibaia oso importantea tira... bueno oso edo ez zain importanteak Ze Euskal Herriko kasuan ba, ikusten dira batzutan baserri izenak eta guztia gertzen dira, egual ez gehiago esaten ez atendu bat ez tagit zarategoikoa ba, bergaraldeko ez tagit e, nungo baserria eta ez du gehiago esaten baina Aipa, ipatzea bakarrik bai, bai, o, eta herriak aipatzen dituenean ba berria berriasko ematen ditu eta batzutan oso interesgarriak eta ez bakarrik Espainiakoak eta esaten duzu ba, gaur egungo e... Filipinas, eh, Fernando hori izango zen gaur egongo ginea ekuatorial, eh, Marianas, Islas Marianas, eta eh, Kuba, Puerto Rico. Uh -huh. Bueno, eh, irutxe bat ima zaizu, eta uh -huh. eh, aurrera, segi aurretik... Arian politxia izango gero adibideren bat edo jartzea, eta uste mm -hmm. dute ekarri duzula gainera, ez da? Mm, bai, bai, aukeratu <laughs> dugu bat, gainera, madozekin zer ikusi zuzena duena. Bera, esan dugu ironian jaiozela, eta gero Aragon-Katalunian askotan ibili zen, eta gero, bueno, Frantzialdean aldean eksilioan, ez, baina e, gero finkatu zen zarautzen. Mm -hmm. Ba, ezagutu zuen behin, eta ikara gustatu ustatu zitzaien. Bueno, ba, e, zarautzi buruz e, esaten e, dituenak, edo jasotzen e, dituenak, Bueno, aquel libro erratan Entzune aurretik, egin dezaiogun e, musikari goiko tartea eta mm -hmm. ez dakit e, e, nola girotu behar argun, e, gaurko gure pertsonaia. Ja, ba, bu ba esta Zarosco, eh? Filipineta da, oso curioso baina askotan naztu egiten da, beti esaten da Kuba eta ez? Gehiago goldezela kuban eta ta Kuba, Kuba, Kuba, baina Filipinak ere hortxe ziren eta oraindik somatzen da espainolen errestoa eta espainolen artean euskaldunak, bueno, euskaldun batek aurkitu zituen, beste batek evangelat evangelizatu zituen Duen, baina, bueno, e, horretaz aparte, ba, garrantze ekonomiko ere izan zuen, gogeratzen duzu kompainia de Karakas, esaten genuenan, ba, gero bilaketozen kompainia de Filipinas. Eta, bueno, horretan euskaldunak gera ibiliz ziren. Bueno, a Filipin egin dezagun, e, xai besteak beste mm -hmm. ere ere atzartzen eta a, zarautzera atorreko gera horren <laughs> Filipinetako aire gozo, oie? Ai, ke... <laughs> bailes deantaino du izena, eta olasen ematen du bailen, dantza eh. danza zarrak eta, klaro, Filipineoen, Filipinoen zat, bos hauek, oso aspaldiko kontua tira, ez? Klaro. Ba, Egun bueno, urte oraindik ez dituzte bete, eh? Uh -huh. Lara baita emezortze famatu hartatik, zirela. Eta nolakoa zen eh, madozek bere eh, liburu horretan jaso zuen zarautze zaharra. Bueno, va ba, casi irakurri egingo dut oso laburtua ego, 10 orrialdezkeintzen bidizkio. Egia esan, hau ikusten da berak zuzenean egin zuela eta maite zuela herri hau eta, bueno, egia esan, gaur egun herri turistikoa da beste artean madozi, esker berak jarri zuen modan, berak deskubritu zuen nola baita tegatik. Ikarageri gustatzen zitzaion e, jauregi eder bat egin zuenan, gero fabrika bat ere jarri zuen hongi lana emateko, eta bueno, geroztikan, ba bueno, ba nola etortzen ziren madriletikan Donostiara eta Zarautzera eta bueno, Euskal kostea da modan jarri zen, ez? eta hori zarutzen oraindik ikusten da. Uh -huh. e, kontatuko dut pixka, te, zer esaten duen ikusteko gainera ze, zehatza den. Bueno, azteko kokatu egin behar derria, ez, orduan hasten da horrela. Gipuzkoako probintzian dago, Azpeitiko hauzitegia, tokatzen zitzaio, Burgosko lurralden zutegia, gazteizko kapitain generalza, iruñeko elizbarrutia eta donostiako posta administrazioa. <risa> Adaldu guzitara zozkan bai, banatuta. Bai, administrazioa <risa> aldeetik non zegoen, bai, bai. Eta, bueno, geroko kapena jartzen du, ba, nondagoen, kostaldean, klima ere aipatzen du, nolakoa den, bueno, aki gozeanekoan, eko lexaiata, mm -hmm. eta deskribapen bapen bat egiten du, ez? Eta besteen artean nolako datuak ematen ditu. Milia, hau, egin zen milia zortziri honda berrogei, berrogei tamar harteko datuatia. Hor duan... Oa da berrogei urtekoak edo. Mm, bai, hor nun bai. Mm -hmm. Eta, e, aipatzen dituen datuak, ba, zarautz, holakoa zen, eunde iruro behitazortzi etxe, bederatzi kaletan banatuak. Gero, aipatzen ditu, iturriak eta errekak, parrokia, frantziskotarren eta klarizen komentuak, trinitat eta santa marina kaperak, udaletxea, narroz markezen jaure, jauregia, bere lorategi inglesa eta guzti, bere jauregi bera, madozen jauregi perria, gesean benetako monomento bat, zen. eskola bat badagoela mutikoentzat, neskentzat beste bi eskola, Baina subentzionatu hau da, letxek subentzionatu hau bakarrik mutilena, eh? ojo. Oso, sea, ez pentsan eskako beto zeudela horregatikan. Bai, bai, ala da, gero beste edifizio importanteak, torre laburra eta torre luzea. Hortxe daude, sociedad zarauzana, elkarte bat bazen kasino eta bazduena, ondartza portua, oraingo portua nola dagoen getarriko bidean eta justu hmm. garaioetan egin berria zegoen orduan. Horisea aipatzen du Kanpon santua eta gero ingurukoak, ez? bi baserri ziren, zenbait auzotan banatuak eta San Pelaio, Santa Bárbara, Elkanoko San Pedro, Urteta San Sebastián eta Iboietako San Martín eh, ermitak aipatzen ditu. Gaur egun ikus beharko gehiago Ez Ese es orroz orrotzat hori metodikoa. Gero nolako arbolak ziren? Ba bueno, pentsatzekoak gaztaina, gerezia, urkiak eta Baina esaten du gero eta gutxiago direla, arbolak, ba, soroen mesedetan. Esan behar da, justo gara honetan e, baser, egiten ari zirela eta orduan, soroak gero gehiago direla. Eta, bueno, orduan ere, aipatzen du hori ez. Laboretan, hartoa, batez ere, gutxiago baina garia ere egiten zen, eta sagardo eta txakoli nioztak ere oso inportanteak ziren. Mm -hmm. E, bideak aipatzen ditu, denak oso txarrak, oso gaizkizeu dela, baina bideak ziren ba orion barrena donoste aldera, getarikoa eta gero azpeite aldera ba meagasen barrenaz, baina denak konpondu beharrekoak esaten du. E, baratzeko produktuen artean, eta hori bai egin gintzitzaigula, aipatzen ditu batez ere marrubiak eta meloiak. Meloiak. Meloiak bai bai. Eh, bai, eta excelentes melones esaten du, eh? meloi oso Aber, zer egiten zuen, zarabutzen orain nahi nik ez ditut esagutzen gaur egun meloiak eh? horregatik ane oso interesgarriak gauza asko, desagertu egin dira beste batzu, erabat harrigarriak egiten zaizkigu mm, Bueno, vamos a ver, zer gehiago esaten du eiztean ere, erbiak eta eperrak arrapetan ziren, azeriak berriz gutxi zirela E, Ateak e, sasoia zenean meta pasatzen zirela, kantida pasatzen omen zen, gero behiak e, baziren, zerriak ere dezente, harto urtea zenean bintzat zerri asko ba, zainduta, gero, hile egiten zituzen donostian saltzeko, ardillak gutxi, bueno, mendigutxi daukaz eta mm -hmm. ardillak ere gutxi, arrantzaleak ere gutxi daude, eta esaten du e, arrantza ez dela bat ere produktiboa, eta arrantzale geienak ba, baserritarrak ere badirela, edo beste ofizio bat ba? bautela, bai kombinatu egiten zuten, arrantzak berez etzuen asko ematen zarautzen, baina esaten du 16. mendean oso importantea ziren Balea harrapaketan, Bakailao harrapaketan ibiltzen ziren ontziak ere egiten ziren zarautzen, e, baina orainera ba, mm -hmm, ja, garai honetarako hori bai, ja bueno, ikusten da portuare ere ordonin zutena, ba, oso txikia dela, ez? Bea, getaria bertan dago asko zarrantsalego da gaur mm -hmm, egun ba, mm -hmm. ere, orduan garai honetan ere olaxentzen. Beste berriak, bueno, bost terrota direla baina ez direla nahikoa urgutzi dutela lau oztatu, iru zutegi... Hore ja, gaitu dira oztatuak, eh? <laughs> oztatuak, bai, argi, ba, ari eskerbesten artean, <laughs> gaitu dira. Hamasei okindegi, iru teljeri, eta zenbait te euntzale, ba, emakumeak eta liñua jotzen mm -hmm. zuten, aria egin, baina gero euntzaliek ja, prestatu egiten zuten. Zenbait, denda, konfiteria bat ere bazen, gaur egun no? bat baino gehiago, toportzirto oso onak, zaruzkuak, honetan ba, ere bazen. Eta festetan aipatzen du batez ere, Sanpelaio ezbera. Mm -hmm. Jokotan nola ez, bapilota, eta dantzako... Ba, nola ez txistu eta boliniai biltzen zuen. Aizoi, ozapolita eta horrelako zerbait egiten du, herri bakoitzeko. Bai, bai, bai, hau da zarautz, eta gero, ba, bilatu ezak getaria, bilatu ezak zu zu maia, e, bueno, e, bizkaian jakina, ba, herri guztiak eta hau guztia, osoa, bueno, Espainio osoa egiten du. Espainio eta Filipinak, eta horregatik anikarra gara da. Ezen liburu dira? Buf, ez da kentida dia, kentida dia. Horain badira e, argitaratuak gero tomotan gipuzkoa, e, bizkaia eta araba, aparte daude. Ah. Faxil mil moduan atera. Ta berak jartzen ditu alfabetit kokit, igual orkitzan yeah. alduzu, zarautz eta onduan ba, toponimo bat filipinetakua. Yeah. Baina orain mm horrela -hmm. daude museoan badira, eta bueno, pentsetzen dut horrein dizalgai egongo direla, orte batzuia atera direla, mm -hmm. eta egia san ososo politatira. Gosteri gabe hartu, ta, brun, begiratzen azteko, mm -hmm. ta, oh, oh, ba, oh, irakurri eta hori irakurri, ososo oso oso oso polita da. Ez. Bueno, Javier, eh utzi beharko dugu. Mm -hmm. gaurkoz gure eh, madoz hau benetan mm -hmm. eh, asko zuen, eh. Aizkenean eh, bai, bai, bai. esateko naiz eta zureti labur bilduz eta mm -hmm. aritu saren ederki. Ba, Pascual madoz eh, gaur ezagutu duguna, eh Javierrek eskutik eskerrik asko Javier. Baitezu ere. Eta datorren eh, ospital arte. Zumalacárregi museoa irratia Radio Museo Zumalacárregi